Itt van néhány oka, miért gyűlölöm a sárgát és a barnát. Sárga. Egy. Madártej. Kettő. Banán. A banán meg is barnul. Három. Kettős sárga vonal. Négy. Sárgaláz. Ez a trópusi Amerikából és Nyugat-Afrikából származó betegség, ami magas lázzal, heven nefrózissal, a test besárgulásával és vérzésekkel jár, és egy olyan vírus okozza, amelyet a régebben stegomia fasciátának nevezett, aides Ájegyi piszonyok csípése terjeszt. A nefrózis pedig vesegyulladást jelent. Ötödik, Sárga virágok. Mert a virágportól szénanáthát kapok, ami az egyik fajtája a háromféle szénanáthának, mert a másik kettőt a füvek és a gombás porák okozzák. És akkor émelyek. 6. csemege kukorica. Mert kijön a kakával, mert nem emészszük meg, tehát tulajdonképpen ugyanúgy nem kellene megenni, mint a füvet vagy a leveleket. Barna Egy piszok, kettő szaft, három kaka, 4. fa. Mert az emberek régen fából szoktak szerszámokat meg gépeket csinálni, de már nem csinálnak, mert a fa eltörik meg elkorhad, és néha kukacok vannak benne, és ma már fémből és műanyagból csinálják a szerszámokat meg a gépeket, amik sokkal jobbak és korszerűbbek. Ötös Melissa Barna aki egy lány az iskolába, de nem igazi barna, mint Anil vagy Mohamed, csak ez a neve. De kettét épte a nagy űrhajó festményemet, és én kidobtam, annak ellenére, hogy Mrs. Peters összecelluxozta, mert olyannak látszott, mintha eltört volna. Mrs. Forbes azt mondta, hogy szamárság gyűlölni a sárgát és a barnát. Amire Sziobán azt mondta, hogy Mrs. Forbesnak nem lenne szabad ilyeneket mondani, mert mindenkinek vannak kedvenc színei. És Sziobánnak igaza volt, de egy kicsit igaza volt Mrs. forbes is. Mert tényleg egy kicsit hülyeség. De az életben rengeteg döntést kell hozni, és ha az ember nem dönt, soha sem csinálhat semmit. Mert minden ideje azzal telik el, hogy válogat a dolgok között, amiket megtehetne. Úgyhogy jó, ha megvan rá az okunk, miért gyűlölünk egyes dolgokat, és miért kedvelünk másokat. Olyan, mint étteremben lenni, amikor apa néha elvisz egy berni fogadóba. És akkor ki kell választanom az étlapról, hogy mit akarok enni. De nem tudhatjuk, hogy fogunk-e szeretni valamit, ha még sose ettünk olyat. Úgyhogy, ha vannak kedvenc ételeink, azokat választjuk, és azt, amit nem szeretünk, nem választjuk. És akkor ilyen egyszerű a dolgunk. Másnap apa azt mondta, hogy sajnálja, amiért megütött, és nem akarta. Megmosta az arcomat dettollal, hogy ne fertőzzön el, aztán rátette egy raktapaszt, hogy ne vérezzem. Aztán, mivel szombat volt, azt mondta Elvis expedícióra, hogy megmutassa mennyire sajnálja, és elmegyünk a Twycross állatkertbe. Ezért csinált nekem szendvicseket fehér kenyérből, paradicsommal és salátával, és sonkával és eperlekvárral, hogy megehessem, mert nem szeretek olyan helyen enni, amiket nem ismerek. Azt mondta, hogy minden oké okay lesz, mert nem lesznek túl sokan az állatkedbe, mert mára esőt mondott a meteorológia, én pedig örültem. Mert nem szerettem a tömeget, és szerettem, ha esik. Úgyhogy felvettem az esőkabátomat, ami narancssárga. Aztán elmentünk autóval a Twycross állatkertbe. Még sose jártam a Twycross állatkertbe, ezért nem dolgoztam ki a fejemben az útvonalat, mi odaértünk. Ezért vásároltunk egy útmutatót az információs központban, aztán körbementünk az állatkertben, és én eldöntöttem melyikek a kedvenc állataim. Ezek voltak a kedvenc állataim. 1. Rendiman, ami a legrégibb idő óta fogságban élő, vörös arcú, fekete pókmajom. Ateles paniscus paniscus neve. Rendiman 44 éves, vagyis ugyanannyi idős, mint apa. Kabala volt egy hajón és fémövet viselt a hasán, mint a kalózokról szóló történetekben szoktak. 2. A patagóniai oroszlánfókák, amiknek a neve csillag és csoda. 3. Maliku ami egy óránk Főleg azért tetszett, mert egy zöldcsikós pizsama alsóból készült függőágy félében feküdt, és a ketrec melletti kék műanyag táblára azt írták, hogy ő maga csinálta a függőágyat. Aztán elmentünk a büfébe, és apa lepényhalat, szalmakrumplit, almás pitét, és egy kanna ölgréteját kért. Én pedig megettem a szendvicseimet, és elolvastam az állatkerti útmutatót. És apa azt mondta: Nagyon szeretlek, Krisztoffer. Ez sose feledd Tudom, hogy időnként felforra az agyvizem. Tudom, hogy dühös leszek. Tudom, hogy ordítok. És tudom, hogy nem lenne szabad. De csak azért teszem, mert aggódom érted, mert nem akarom, hogy bajba keveredj, és nem akarom, hogy bántsanak. Megértetted? Nem tudtam, hogy megértettem-e. Így azt mondtam, nem tudom. És apa azt mondta, Krisztófer, azt érted, hogy szeretlek? Azt mondtam, igen, mert szeretni valakit azt jelenti, hogy segítünk neki, ha bajba kerül, és gondját viseljük, és igazat mondunk neki. És apa gondomat viseli, ha bajba kerülök. Például bejön a rendőrségre, és abban is gondomat viseli, hogy ételt főz nekem. És mindig igazat mond nekem, ami azt jelenti, hogy szeret engem. Aztán felemelt a jobb kezét és szétnyitotta az ujjait, mint egy legyezőt, és én felemeltem a balkezemet, és szétnyitottam az ujjaimat, mint egy legyezőt, és összeérintettük az ujjainkat. Aztán kivettem a táskámból egy papírt, és tesztgyanán lerajzoltam az állatkert térképét. Aztán elmentünk és megnéztük a zsiráfokat. A kakájuk szaga olyan volt, mint a versenyegér versenyegérketrecé az iskolába. Mikor volt versenyegerünk, és ha szaladtak, olyan hosszú volt a lábuk, mintha lassított felvételen mozognának. Aztán apa azt mondta, hogy haza kell mennünk, mielőtt túl nagy forgalom lenne az utakon. Szerettem Sherlock Holmes-t, de nem szeretem Sir Arthur Conan Doyle-t, aki a Sherlock Holmes történetek szerzője volt. Azért, mert nem olyan volt, mint Sherlock Holmes, és hitt a természet fölöttiben. Mikor megöregedett, belépett a spiritiszták szövetségébe, vagyis hitt abban, hogy kapcsolatba lehet lépni a halottakkal. Ez azért volt, mert a fia meghalt az első világháború idején influenzába, de ő továbbra is beszélni akart vele. És 1917-ben történt valami híres, amit úgy neveznek, hogy a Cuttingleyi tündérek esete. Két név szerint Francis Griffiths, aki 9 éves volt, és Elise Wright, aki 16 éves volt, azt mondta, hogy tündérekkel szoktak játszani egy patakpartján, amit úgy hívnak, hogy Cuttingley Beck. És Francis apjának fényképezőgépével csináltak is öt képet a tündérekről. De nem igazi tündérek voltak papírra rajzolt képek voltak, amiket kivágtak, és gombos tükkel támasztottak fel, mert Elise igazán jó rajzoló volt. Harold Snelling, a fényképhamisítás egyik szakértője azt mondta, ezek a táncoló alakok nem papírból vagy valamilyen szövetből készültek, nem festmények egy fotografált alapon, de engem leginkább az kapott meg, hogy mozogtak az exponálási idő alatt. De Snelling buta volt, mert a papír természetesen mozog exponálás közben, és az exponálási idő nagyon hosszú volt, mert a fénykép hátterében látható egy kis vízesés, és az el van mosódva. Azután Sir Arthur Conan Doyle hallott a képekről, és a Strand magazin egyik cikkében azt mondta, hogy ő hisz a képek valódiságában. De ő is buta volt, mert ha megnézzük a képeket, akkor láthatjuk, hogy a tündérek pont olyanok, mint a tündérek a régi könyvekben. Szárnyuk van, ruhájuk, harisnyanadrágjuk és cipőjük ami olyan, mintha idegenek szállnának le a földön, és olyanok lennének, mint a dalekok a Dr. Húból, vagy császári rohamosztagosok a halálcsillagról a csillagok háborújába, vagy a kis zöld emberek a földön kívüliekről szóló képregényekben. 1981-ben egy Joe Cooper nevű ember interjút készített Elsie wright és Francis griffith a Talány magazinba, és Elsie Wright azt mondta, hogy mind az öt fénykép hamisítvány volt. És Frances Griffith azt mondta, hogy négy hamisítvány volt, de egy igazi. Azt mondták, hogy Elzi másolta ki a tündéreket, Arthur Shepherdson könyvéből, a Méri hercegnő ajándékalbumából. Ami azt mutatja, hogy az emberek néha buták akarnak lenni, és nem akarják tudni az igazságot. Meg azt is mutatja, hogy igaz az, amit úgy hívnak, hogy okkám borotvája. És okkám borotvája nem olyan borotva, mint amivel a férfiak borotvákoznak hanem egy törvény, ami azt mondja Antianon sun praéter praeter nekescitátem. Ami latinul van, és azt jelenti, nem kell több dolog létezését feltételezni, mint amennyi okvetlenül szükséges. Ami azt jelenti, hogy egy gyilkosság áldozatát általában olyas valaki öli meg, akit az áldozat ismer, és a tündérek papírból vannak, és nem lehet beszélni olyas valakivel, aki meghalt. Amikor hétfőn iskolába mentem, Szióbán megkérdezte, mitől van egy zúzódás oldalt az arcomon. Mondtam, hogy apa dühös volt, és megragadott, úgyhogy megütöttem, és aztán verekedtünk. Szióbán kérdezte, hogy apa megütötte, mondtam, hogy nem tudom, mert nagyon megharagudtam, és ettől furcsa lett a memóriám. Aztán azt kérdezte, hogy azért ütötte meg apa, mert dühös volt. Mondtam, hogy nem ütött meg, hanem megragadott, de nagyon dühös volt. Pszichobán megkérdezte, hogy erősen megragadott-e apa, és mondtam, hogy erősen. Aztán azt kérdezte, félek-e hazamenni, és mondtam, hogy nem. Aztán azt kérdezte, akarok-e még beszélni róla, és mondtam, hogy nem. Akkor azt mondta, oké, okay. és nem beszéltünk többet róla, mert az oké, okay, ha valakinek megragadjuk a karját vagy a vállát, ha dühösek vagyunk, de nem ragadjuk meg a hajánál vagy az arcánál fogva. De ütni nem szabad, kivéve ha már verekszünk valakivel, amikor nem olyan rossz. Mikor hazamentem az iskolából, apa még mindig dolgozott, úgyhogy kimentem a konyhába, kivettem a kulcsot a kis porcelánvázából, ami olyan, mint egy kövér apácsa. Kinyitottam a hátsó ajtót, kimentem és belenéztem a szemetesbe, hogy megkeressem a könyvemet. Vissza akartam szerezni a könyvemet, mert szerettem írni. Szerettem, ha van egy tervem, főleg azt szeretem, ha az egy olyan nehéz terv, mint egy könyv. Továbbá még mindig nem tudtam, ki -e meg Wellington, és a könyvemben tároltam az összes felfedezett támpontot, ezért nem akartam, hogy kidobják őket. De a könyvem nem volt a szemetesben. Visszatettem a fedelet a szemetesre, és lementem a kert végébe, hogy megnézzem a kukát, amibe apa a kerti hulladékot tartja, például a lenyért füvet és a fáról hullott almákat, de abba se volt a könyvem. Töprengtem, hogy nem furgonnyába tette be apa, aztán elhajtott a szeméttelepre és beledobta az egyik ottani nagy konténerbe, de nem akartam, hogy ez igaz legyen, mert akkor soha többé nem fogom látni. Volt még egy lehetőség, hogy apa elrejtette valahol a házban. Ezért eldöntöttem, hogy végzek egy kis nyomozást, hát ha megtalálom. Csak így egészen erősen kell majd figyelnem, hogy meghalljam, amikor a furgon megáll a ház előtt, nehogy apa rajta kapjon, miközben nyomozok. Azzal kezdtem, hogy átnéztem a konyhát. A könyvem kb. 25 cm x 35 cm x 1 cm. Tehát nem lehet elrejteni nagyon kis helyen, vagyis az egészen kis helyeken nem kell keresnem. Megnéztem a konyhaszekrények tetején, a fiókok hátuljában, a tűzhely alatt és a mosókonyhából hozott törülköző darabbal, meg a különleges maglite elemlámpával belenéztem a szekrények mögé, ahova a kertből beszoktak költözni ezekerek, és ott hozzák világra a kicsinyeiket. Aztán nyomoztam a mosókonyhába. Aztán nyomoztam az ebédlőbe. Aztán nyomoztam a nappaliban, ahol megtaláltam a dívány alatt az Airfix Messerschmitt BF109 6x6 modellem hiányzó kerekét. Aztán azt gondoltam, hogy apát hallom, amint bejön az előső ajton. Ugrottam egyet, próbáltam nagyon gyorsan felállni, és megütöttem a térdemet a dohányzó sarkába és nagyon fájt, de csak a szomszédba ejtettek el valamit a kábítószeresek. Aztán felmentem az emeletre, de a saját szobába nem nyomoztam, mert úgy okoskodtam, hogy apa nem rejtene el valamit előlem a saját szobában. ha csak nem lenne olyan ravasz, hogy a detektív regények úgynevezett kettős blöffjét alkalmazza. Ezért úgy döntöttem, hogy csak akkor keresem a könyvet a saját szobába, ha nem találom másút. Nyomoztam a fürdőszobában, de ott egyedül a szárító szekrénybe lehetett keresni, és ott nem volt semmi. Ami azt jelenti, hogy csak egyetlen szoba maradt, ahol nyomozni lehetett, mégpedig apa szobája. Nem tudtam benézhetek-e oda, mert korábban mondta, hogy semmilyen se piszkáljak a szobájába. De ha előlem akarna elrejteni valamit, akkor a szobája lenne a legjobb rejtek hely. Így hát azt mondtam magamnak, hogy nem piszkálok apa holmiához. Elveszem őket, aztán vissza is teszem őket. Apa pedig sose tudja meg, hogy ezt csináltam, így nem lesz dühös. Azzal kezdtem, hogy benéztem az ágy alá. Ott volt hét cipő, és egy fésű. Abban egy csomó haj, egy darab részcső, egy csokoládés keksz, egy fiaszta nevű pornómagazin, egy halott méh, egy Homer Simpson nyakkendő, és egy fakanál. De a könyvem nem. Aztán megnéztem a fiókokat a tükörasztal mindkét oldalán. De ott csak aspirin volt, és egy körömcsipesz, csipesz. Meg elemek, fogsejem, egy tampon, papírzsebkendők, és egy tartalék műfog arra az esetre, ha elveszne a műfog, amivel apa pótolja a fog híjat. Ahonnan akkor verte ki a fogát, mikor fészekodut szerelt fel a kertbe, és leesett a létráról. De ott se volt a könyvem. Aztán benéztem apa ruhás szekrényébe. Ezt tele volt az ő válfára akasztott ruháival. Volt a tetején egy kis polc is, ahová beláthattam, ha felálltam az ágyra, de le kellett vennem a cipőmet, nehogy ott maradjon az ágyon a piszkos cipő talpnyoma, ami támpont lehet apának, ha úgy dönt, hogy végez egy kis nyomozást. De a polcon nem volt más, csak még több pornómagazin, és egy törött kenyérpirító, tizenként rótakasztó, meg egy ocska ami anyájé volt. A szekrény aljában volt egy nagy műanyag szerszámos doboz. Benne olyan barkácsoló szerszámok, mint egy fúró, egy ecset és csavarok, meg egy kalapács, de ezeket annélkül is láttam, hogy kinyitottam volna a dobozt, mert a fedele átlátszó szürkeműanyagból készült. Aztán láttam, hogy van alatta egy másik doboz is, ezért kivettem a szerszámos dobozt a szekrényből. A másik egy régi kartonpapír doboz volt, amit inges doboznak hívnak, mert ilyenekben árulják az ingeket. Mikor kinyitottam az inges dobozt, láttam, hogy benne van a könyvem. Akkor nem tudtam, mit tegyek. Örültem, mert apa nem dobta ki a könyvemet. De ha elveszem a könyvet, apa tudni fogja, hogy hozzá piszkáltam a dolgokhoz a szobájába, és nagyon dühös lesz, mert megígértem, hogy nem piszkálok hozzá a dolgokhoz a szobájában. Aztán hallottam, hogy a furgonja megáll a ház előtt, és tudtam, hogy gyorsan kell gondolkodnom, és ravasznak kell lennem. Tehát úgy döntöttem, hogy ott hagyom a könyvet, ahol van, mert úgy okoskodtam, hogy apa úgy akarja kidobni, ha beletette egy inges dobozba, és írhatok tovább egy másik könyvet, amelyet egészen szigorú titokban fogok tartani. Később apa talán meggondolja magát, és visszadja az első könyvet, és akkor átmásolhatom bele az új könyvet. De ha sose adja vissza, akkor is emlékezni fogok majdnem mindenre, amit írtam, úgyhogy átírhatom a második titkos könyvbe, és ha lesznek részek, amiket ellenőrizni akarok, hogy pontosan emlékszem-e rájuk, Bejöhetek apa szobájába, amikor ő nincs itthon, és ellenőrizhetem. Azután hallottam, hogy apa becsukja a furgon ajtaját, és akkor megláttam a borítékot. A borítékot nekem címezték, és a könyvem alatt volt, néhány más borítékkal együtt. Kivettem. Nem bontották fel. Az volt ráírva, Christopher Boone, Randolph Street 36, Swindom, Wildshire. Aztán észrevettem, hogy rengeteg boríték van még itt, és mindet nekem címezték. Ez érdekes és zavarba ejtő volt. Aztán észrevettem, hogy írták a Christopher és a Swindon szavakat. Csak három embert ismerek, akik pont helyett kisköröket tesznek az íjbetűre. Az egyik Sziobán, a másik Mr. Loxley, aki régebben tanított az iskolába, és a harmadik anya. Azután hallottam, hogy apa nyitja az előső ajtót. Tehát kivettem egy borítékot a könyv alól és visszatettem a fedelet az inges dobozra, és visszatettem rá a szelszámos dobozt, és nagyon óvatosan becsuktam a ruhás szekrény ajtaját. Aztán apa kiáltott. – Krisztofer! Nem mondtam semmit, mert meghallhatta volna, honnét beszélek. Felálltam, a borítékot fogba megkerültem az ágyat, és az ajtóhoz mentem, igyekezve, hogy minél kisebb zajt csapjak. Apa a lépcső alján állt, és arra gondoltam, hogy megláthat. De a reggeli póstát nézegette, úgyhogy a feje lefelé hajlott. Aztán elindult a lépcsőről a konyha irányába, én pedig nagyon halkan becsuktam a szobája ajtaját, és bementem a saját szobámba. Meg akartam nézni a borítékot, de nem akartam feldőhíteni apát, ezért elrejtettem a borítékot a matracom alá. Aztán lementem a földszintre, és köszöntem apának. És ő azt mondta, Na, hát miket csináltám a fiatalember? ember? És én azt mondtam, Ma gyakorlati jártasságokat tanultunk Mrs. Gray-jel, vagyis a pénzhasználatát és a tömegközlekedést. Ebédre paradicsomlevestettem és három almát. Délután gyakoroltam egy kicsit a matematikát, és sétálni mentünk a parkba Mrs. peters és és leveleket gyűjtöttünk kolláshoz. Apa azt mondta, kitűnő, kitűnő, mit burkolnál vacsorára. A burkolás az az ebés. Mondtam, hogy paradicsomos babot akarok és brokkolit. És apa azt mondta, hát azt hiszem, ezt nem lesz nehéz összehozni. Aztán leültem a díványra és olvastam még egy kicsit a könyvemből, ami a káosz volt. És James Blake írta. Aztán kimentem a konyhába és megettem a paradicsomos babomat meg a brokkolit. Apa kolbászt, tojást, pirított kenyeret evett és egy bőgre teját ivott. Aztán azt mondta, Felszerelném ezeket a polcokat a nappaliba, ha nincs ellene kifogásod. Attól tartok csapni fogok egy kis lármat, úgyhogy ha tévét akarsz nézni, fel kell vinnünk az emeletre. És én azt mondtam, felmegyek a szobámba. Ő pedig azt mondta, kösz öreg. És én azt mondtam, köszönöm a vacsorát, mert így volt udvarias. Ő pedig azt mondta, nincs mit kölyök. Tehát felmentem a szobámba. Mikor a szobámban voltam, becsuktam az ajtót, és kivettem a matracom alól a borítékot. A villany elé tartottam, hát ha láthatom, mi van a borítékba, de a papír túl vastag volt. Töprengtem, hogy felbontsam el borítékot, mert olyasmi volt, ami apa szobájából hoztam ki. De aztán úgy okoskodtam, hogy nekem címezték, tehát az enyém, így oké okay felbontani. Tehát felbontottam a borítékot. Egy levél volt benne, és ezt írták a levélben. Chapter Road 451 percé Wisdom, London, MW25NG 0208-887-8907 Drága Christopher, ne haragudj, hogy olyan régen írtam, de nagyon sok dolgom volt. Új állást kaptam, titkárnő vagyok egy üzemben, amelyik acélból csinál dolgokat. Neked nagyon tetszene. Az üzem tele van hatalmas gépekkel, amik fogják az a célt. Feldarabolják és a szükséges formákba hajlítják. Ezen a héten egy Birminghami bevásárlóközpont egyik kávézőjának gyártottak tetőt. Olyan alakja van, mint egy nagy virágnak, és ponyvát veszítenek rá, hogy olyan legyen, mint egy hatalmas sátor. Aztán végre beköltöztünk az új lakásba, mint a címből láthatod. Nem olyan szép, mint a régi. És nem is szerettem túlságosan willstone de Rogernek innen könnyebb bejárni a munkába, ezért megvásárolta. A másikat csak bérelte. Úgyhogy idehozhatjuk a saját bútorainkat, és olyan színűre festhetjük a falakat, ami erre akarjuk. Hát ezért telt el olyan sok idő az utolsó levelem óta. Mert nehéz munka volt bepakolni az összes holminkat, aztán kipakolni, és aztán még beleszokni ebbe az új állásba. Most nagyon fáradt vagyok, és le kell feküdnöm, és ezt holnap be akarom dobni a póstaládánkba, úgyhogy most be is fejezem. Aztán hamarosan írok megint. – De még nem írtál, ebből tudom, hogy valószínűleg még mindig haragszol rám. – Sajnálom, Christopher, én akkor is szeretlek. Remélem, nem fogsz örökké haragudni rám. Szeretném, ha írnál nekem egy levelet, de ne felejtsd el, hogy az új címemre küld. – Mindig rád gondolok. Sok puszi, anyukád. Ekkor komolyan megzavarodtam, mert anya sose dolgozott titkárnőként olyan üzembe, ami acélból gyártott dolgokat. Anya egy nagy garázsnál volt titkárnő, bent a városközpontban, és anya sose lakott Londonban. Anya mindig velünk lakott, és anya még sose írt nekem levelet. Nem volt dátum a levélem, ezért nem találhattam ki, hogy mikor írta a levelet. Az jutott eszembe, nem lehetett, hogy a levelet valaki más írta, aki azt játsza, hogy ő anya. Aztán megnéztem a borítékot, és láttam, hogy van rajta bélyeg, és van egy dátum a bélyegen, amit elég nehezen lehetett elolvasni, de ilyen volt. London, 16.10.97 Ami azt jelenti, hogy a levelet 1997. október 16-án adták fel, vagyis 18 hónappal anya halála után. Nyílt a szobám ajtaja, és a azt mondta. Mit csinálsz? Azt mondtam, olvasok egy levelet. És ő azt mondta. Befejeztem a fúrást. Az a David Attenberg film megy a tévében, ha érdekel. Azt mondtam, oké. Okay. Azután apa megint lement. A levelet néztem, és nagyon erősen gondolkoztam. Itt egy rejtély volt, amit nem tudtam megfejteni. A levél talán a rossz borítékba került, és azelőtt írták, hogy anya meghalt. De miért írt Londonból? A leghosszabb idő, ameddig elvolt, volt, az az egy hét volt, amikor meglátogatta a Rákos unokatestvérét Rútot. De Rút Manchesterben lakott. Aztán arra gondoltam, hogy talán nem is anya írta a levelet, talán egy másik Kristófer nevű személynek szól, és annak a Kristófernek az anyjától. Izgatott voltam. Amikor írni kezdtem ezt a könyvet, még csak egy rejtélyt kellett megoldanom. Most már kettőt. Úgy döntöttem, hogy ezen az estén nem gondolok rá többet, mert nincs elég információm, és könnyen elhamarkodhatom a következtetés. Mint Mr. Ethelny Jones a ártól, ami veszélyes, mert meg kell győződni róla, hogy a rendelkezésünkre áll-e az összes bizonyíték, mielőtt elkezdenénk levonni a következtetéseket. Akkor sokkal kevesebb a valószínűsége, hogy tévedünk. Úgy döntöttem, hogy várok, amíg apa nem lesz itthon. Akkor oda megyek a hálószobai szekrényhez, és megnézem a többi levelet, hogy ki küldte őket, és mi van bennük. Összehajtottam a levelet, és elrejtettem a matracom alá, nehogy apa megtalálja, és haragos legyen. Aztán lementem a földszintre, és televíziót néztem.